«Сину, сину, ох, дитинко ти моя, ох, ти болюче! Не скаволи, давай мить води, чистих шмат!» – гукнув батько. А тим часом він не знав, де і як положити малого. Він крутився, мов, навіжений з ним по хаті, гойдав на руках, дмухав. Кров сочилася малому з ока, сочилася, збігала на брудну батькову долоню. Матвій чув цю теплу кров дитини своєї і вона пекла його твердізні мозолі, як топлена мідь. Мати метнулась, затуптала на місці, ніби стояла на гарячому, десяток рук дівочих кинулися, опритомнили стару, поклали на полу подушку, вкрили її білим рядном. «Кров'ю, кров'ю обмажте. дайте щось чорне, он спідниця моя, гомоніла стара». «Не слухайте, дурної! Стеліть дівки!» – ревнув батько. «Ніколи!» Володька положили на подушку, дві плями від змішаної з кров'ю курєви лишили батькові руки на рідні. Сам він у сіни вибіг, коломисника віника вхопив і міцно оббивався. Хмару цілу збив, але в підьмі не видно, а опісля сердито похапцем мився – Витирався, що ж рушник тріщав, і, схопивши велику череп'яну мисалу, налив у неї окропу, що був на голушки готовий, доляв квартою холодної води і підійшов до хлопця. Той уже лежить роздягнений, а коло нього квокче мати. Геть, стара! І почав примощуватися коло Володька. Він дихав поволі і навіть не стогнав. Праве око щока лице залиті кров'ю. Не знати, чи ціле око. Ліве було заплющене. «Стара! Чистих наміток! Раз-два! Та там вата! Почаївська! Але мерщий!» – гостро наказує батько. «Стільця мені подайте!» Дівчина підставила стілець, і батько почав ворушити Володька. Навколо оточили їх дівчата. Вони тремтіли залякано, зазирали, тошніли. Володько все це чув, лише не бачив. Він знав, що коло нього сидить батько, що він змиває намоченою воді наміткою з його обличчя кров, і від цього було йому гарно, приємно. Він забув за око своє, що там дурне око, і він попробував навіть поворушитись, розплющив здорове. Ох, вирвалося з його уст мимохід зітхання. Малий поворушив окривавленою головою, аж тепер він чув виразну біль, Щось сіпало, і то не з правого боку, де дістав удар, а з лівого, на лівому виску. У роті чув твердість, ніби туди понабивали якого клиння. Зуби якісь напружені, але, поворушивши задубілим язиком, Володько відчув, що це враження мильне. Два з них замітно ворушилися. Язик почав поволі випихати криваву слину, а з нею викотилися назовні два молоді, гостренькі, молошні Володькові зубочки. Бачив це батько, бачила й мати, але ніхто не взяв тих зубів, щоб викинути на горище мишам. Недобровільно викотилися синові зубенята, і від цього по запалих хвиленялих настених щоках потекли дві їдкі потічки. А батько все мочив та мочив на мітку. Змочив її геть, і стала вона подібно до зім'ятого червоного прапора. Вода в місті також червоніла, а Володько тільки губами мамляє. Болить сину? Ні, тату. І щоб доказати це, Володько витягає руку і мацеє лап-лап. Мацнув своїми пучками якісь слізькі закарвашики коло ока і відорвав назад руку. А все-таки. Ні, не болить, тато, не болить, впевняє. То, може, б ти міг підвестись? Володько це охоче зробить, він уже підводиться. Поволі, з натугою. У голові, мов, олова налито, але вставав. О, о, о, отак, отак, сюди, над мису. Молодець, так краще вимию.